الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده قال الله <سؤال> تعالى كتابه الكريم يا أيهن الذينَ آمنَُّق الله حَقَّ قاتِهِ وَلا تموتُن إللا وأأَننتُم مُسل يا أيه الناس تُتَّق رَبك الذي خلَقَكُم من نفسس واحد وَخَلق مِه زَوجَهَا وَبَثَّ منِنْهُم رِرجالًا كثير وَِساء وَاتقُ الله الذي تتساءلونَ بههِ وَأَررحام إن الله كانَانَ عليهلَيكُم رقيبَاء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 Əziz müsəlman qardaşlar Ən birinci həmvuzu Allahdan qoxmağa çağıram Və həmişə Hər zaman müsəlmanın Xüsusən möminin Səbirə ehtiyacı var Və hər bir vaxt Hər bir şeydə Yaşadığımız bu dünyada Tox böyük ehtiyac var Səbirə İbtihanlarda düməyə gəlməkdə, ibadətlərdə hər bir müsəlman səbir etməlidir. bir çətinlikləri yerinə qoymağı və ona gələn çətinliklərə səbir etməlidir. Və Allah Subhanahu Taala səbri insanlara tövsiyə edir Quranda çox yerə. Və Allah Subhanahu deyir ki, "İnnalllaha ma'as sabirin." Allah Taala səbir edənlərlə bir yerdədir, birlikdədir. Və Səbirin böyük önəmi bu. Ötən xutbələrimizdə Səbir haqqında danışmışdı və müəyyən şeyləri çatdırmışdı. Hamısını çatdırmağa vaxt yoxdur. Azdır, başqa mövzulara da ehtiyacımız var. Və müəyyən vaxtlarda Səbirin qisimlərini, Səbirin hikmətlərini, Səbirin aqibətindən inşallah çatdırıcaq. Elə bir insan yoxdur, elə bir müsəlman yoxdur ki, ona bu dünyada müəyyən bəlalar gəlsin. Nəfsi, bədən xəstəlikləri və yaxınlarının itirilməsi və mal dövlətin itirilməsi, yəni bu cür mü mal dövlətinə olan imtihanlar gəlir. Və mütləq bunlarda səbir etmək lazımdır. Və Həmin bunlar saydığımız bu şeylər hər birisinə gəlir. Yəni müsəlmana da, möminə de, günahkərə da, kafirə de, hamısına gəlir və səbir etmək lazımdır. Allah Subhanahu Taala Əlbəqərə surətinin 155-ci ayəsində buyurur: "Və le nəbulu 'ənkum Sizi biraz az qorxu ilə, qəlifdə olan qorxu ilə və bir az və mal dövlətin bir az naqis olması ilə, azalması ilə və canla sizi intihama çəkərik və səbr edənləri müjdələ və səbr edənləri yaxşı bir aqibətlə müjdələdir Allahusuf Antara Və Allahusuf bir şey imdir Bir şey imdir Yəni ki biraz. Yəni Allah Subhanahu taala rəhmətindəndir ki hər bir insanı e imtahana çəkir, yəni biraz imtahana çəkilir. Və həmin insanın bu bu nemətlərə şükür edən, səbir edən bir qul olmasını bilmək üçün və deyir ki Allah Subhanahu Taala səbir edənləri müjdələ götürdür əqibətnə. Gərək müsəlman bunlara səbir etsin. Yəni bunların əsas məsələsi onu bilmək lazımdır. Və yəni bunlar sənin imtahandır. Aşağı olmaq olmaz. Və sən itirərsən, çox şey. Yəni bunlar sənin ya Allahu Allah Subhanahu Allahu Taala-nın öz qulunun sevdiyindəndir. Ya yəni, o imtahanlara çəkir. Nəyə görə imtahanlara çəkir? Ona dərəcə vermək üçün. Və nəf nəfsinin şəhvətlərindən səbir etmək lazımdır. Və Allahu Subhanahu Allah qulları qullarını xeyirlə şərrlə nənəyib imtahanı çəkir. Bax o cərəbimiz deyir ki, "Və nəblukum bil şər vəl xeyr fitnətə." Disini xeyirlə, şərlə nənəyəri imtahan edər. Fitnə göndərər sizə bularda və bularda fayda var. Subhanallah. Bəzən məsələn bədən xəstəliyi Allah Subhanahu Taala çəkmək üçün verir. Səbirlisən, yoxsa səbirsizsən? Və bəzəndə sənə xeyr verir. Xeyr bir şeylər verir ki, sən səbirlisən, səbirsizsən, bunlara şükürdənsən, şükür etməyənsən. Yəni, bunlar hamısı sənin üçün, hər birisində sənə üçün xeyr var. Əgər sən səbirli olsan, sən bunlarda çoxlu faydalar qadanarsan. Yəni, salablar qadanarsan. Və burada başqa bir e, nəfsi, nəfistə səbir etmək var. Yəni, o da ki, Hem bu feyr və şər gələndə və həm də başkalarına gələn xeyirdə səbəb Ve Və Hucur Rabbimiz Taha surəsinin 131-ci ayəsində buyurur: "Vələ tamuddenna aynayka ila mamatta'na bi azwajam minhum zahratul hayatid fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa." Hucur Rabbimiz və bu ayət-şərifində buyurur ki, bizim kafirlərə verdiğimiz O var övlad, o gödəl, ya yəni, dünya gövəlliyidir özdə. Dünya gövəlliyi ya yəni, sən ayırmasın. Və sən ya yəni, onların verilən bu dünya həyatı, ya yəni, onları nə üçün verlib Allah Taala, verib bunları, onlara imtahana çəkmək üçün. Və onları ya yəni, onlara xeyirə vermir bu Allah. Ağaları şəndə günahlar varsa və sənə dünya nemətləri gəlirsə Sən bil ki, bunlar sənə xeyrə gəlmək. Sən bil ki, bunlar sənə üçün xeyr deyil və bunların sorğusu, sulağı çox şətin olacaq. Və gələk qul Allaha ibadətdə də, itahiyyətdə də nə nəsini səbir edəsin. Yəni, əgər bunlarda səbir edəməsə, onda itahiyyəti zəif olacaq ya da heç olmayacaq. Yəni, bunlarda da yə, Allaha itahiyyətdə, ibadətdə də, də səbir lazımdır. Uca Rəbbimiz Məryəm surəsinin 65-ci ayəsində buyurur, Rabbus samawati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu O Allah, semanın da, yerin də, göyün də Rəbbidir. Və onların arasında olanı, göy yerin arasında olanın Rəbbidir. Ona ibadət elə. Ona etdin ibadətdə və səbirli ol. Və sən deyir, heç bir ona oxşar bilsin mi? amma yox hər hər bir yerə yana tez vaxtı bilirlər ki bu Allahdır, müşriklərdir belə. Bu oxşata da bilməzlər onu. Və andanə ilə ona şərik qoşulur, yəni ona tay titul Allah'a yaxınlaşmaq üçün bu filan şeyi Allahın izni ilə yaxşıdır, bu bunu verir, bu bunu alır. Hamısı belədir. Amma Allah qurban təalan nə bənzəri var? Nə də Bu, Allah'a itayətdə bir neçə qüsim var ki, onları mütləq qul bilməlidir. Yəni, bunlar sənə fayda verəcəkdir. Və bir, birincisi oldu ki, itayətdə, itayəti edəndə etməmişdən qabaq, itayəti etməmişdən qabaq səvv etməlisə. Yəni, itayət və sən nəmaz qılmaqdır. Allah talan əmirlərin yerinə, və boşqa əmirlərini yerinə getirmək üçün birinci qabağcada nə eləməlisən? Səbir etməlisən. Və sən o ibadətə yaxınlaşanda və bu nətər səbirlisən, ixilaslı olmalısın və niyyətin düz olmalıdır. Məli, iba ibadətdə və itaətdə səbirli olmağın lazımdır və bu səbirdə üç şeyə rəayət eləməlisən. Həmin həməli həməli etməmişdən qabaq səbirli olmalısan. Yəni Allah Taala könül xoşluğu ilə elə yana ibadətləri, sədaqələri Allah Taala qəbul edir. Yəni tənbəsdən və bu ma bu lahimsin qabağında nəfsli şeydir, bu Allahın deyil. Yəni öz nəfsə baxsan görərsən ki, bu lahimsi səndə var. Niyyətinin xalis olması, ixtlaslı olması, gözəl bir şəkildə Allah qarşısında gəlib ibadətə durmaq Yəni, buna gerə qabağcıdan səbir etməlisən. Və sonra ibadətin içində, yəni ibadətə başlayan vaxt həmin halda səbir etməlisən. Məsələn, namaz qılanda, ayaq su deyən ma, və yaxud da oruç tutma, oruç tutanda, əməlin içində tarzıqsan, həmin şey başlamısan ibadətə, itaqətə, və sən onda səbir etməlisən, tez qılma və yaxud da oruclu tutmaqda, yəni ki, başqa-başqa şeylərlə başqa qarışdırırsan ki, yəni, günah olan işlərlə ki, yəni, vaxt keçsin. Yox, sən onda da səbirli olmalısın, dözündə olmalısın. Və üçüncüsü, ibadətdən sonra səbirli olmalısın. Və ibadətdən sonraki səbir nədir? Yəni, o ibadətdən sonraki səbir e, səndə nə olmalıdır? Yəni, rahatçılıq gətirməməlidir sənə. Həmin, o ibadət Yəni, rahatçılığı gətirməməli ki, həmən bunu ilə deyim, artıq mən yəni, riyaya gətirməsində səbirli olmalısın. Yəni, onu qoruyub saxlamalısın. Başka yanda da və həmin əməli edəndə də və həmin, həmin əməldən sonra da. Ne ilə məlisən? Qoruyub saxlamalısın. Egər yəni, riyaya gəlsə, al, bütün əməlləri nə olar ki, puça və ona görə də, bunda da səbir etmək lazımdır. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولك ولك وليسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم vəman ihteda bihadihi və stanna bi sunnatih ila yumiddin bu müddətdə yəni bu vaxtlarda da görürsüz ki səbirə çox ehtiyac var. Allah Subhanahu taala səbir haqqında Quranda çox yerdə buyurub, 90-dan çox yerdə buyurub. Allah Subhanahu taala deyir: "Əllahü Allah, Allah taala ki, Allah səbir edənlərləndir və hər bir şeydə səbirli olmaq lazımdır. Hər bir şeydə insanlarla davranışmada dəvət eləyəndə, oturanda, duranda, ailə öndə, məsciddə, qardaşlarla mütləq səbirli olmasan. Və hər bir şeydə olan çətinlər dözməsən. Balasman Tala əsir surətin buyurub. Ya yəni, çox qısa surətdir, amma töbəyi əzəmətli bir faydası var. Vel Bütün insanlar Allah təala əsran xədir. Sonra deyir bütün insanlar xəsarət içindədir. Tək iman getirir, yaxşı işlər görüb, haqqı və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Və özün təbirlə olmalısan. Və başqalarına da səbiri tövsiyə eləməlisən Yəni, səbir Peyğəmbər solusunun mühəddisi şərifində gəlir İnnən nəsəra məhz sabır mə, Həqiqətən də qalibiyyət Səbir etməkləndir Hər bir şeydə səbir etməlisən Yəni, dediyimiz kimi, gördüyünüz kimi Sən bunlara başa suçməlisən Yəni, sənə gələn bu imtihanlar Bu çətinliklər Bu işlər Hamısı sənə imtihan üçün gəlir Sən bu bugün cümə günüdür, çoxsun görmürük, ya yəni, bu səbirsizliyidir. O elə bilir ki, o neyməti Allah Allah ona verib, bunu yatdan çıxarma olmaz çətindir. Məsələn, onu da iğmal sahə eləməlisən, orada da gəlməlisən, mütahiyyətib də eləməlisən. Bunlara gerək səbibdən çazan. Yəni, təsahüldüyü eləmək olmaz. Bunlar sənə böyük fayda verələr, tam iflasla, vaxtı-vaxtında gəlir, ibadətdə verələr sənsə elə eləmək, sənə Hər kəsən öz nədir? görə inşallah qardaşlara deyin səbirli olsunlar Və ola ibadətlərdə məhkəm olsunlar Və Allah subhanət hala bizə səbir versin Və Allah subhanət hala bizi səbirlə etsin İmtihanlardan səbirli çıxmaq Yəni, özünüz görürsünüz ki Hər bir insana Yəni, imtihanlar gəli Ağır gün, gül, ketin Kafirlərə də gəli Amma müsəlman səbir edəsə Şükür edəsə Ona faydası var. Yəni, bunun ona faydası çox olur. Və naşir insan, səbirsiz insan artır bunda iman zəifliyi var, İslam zəifliyi var bunda. Ona görə bir müsəlman məhkəm olmalıdır. Allah s.ə. yerlərində olan bütün müsəlmanlara kömək olsun. Allah s.ə. bizi fitnələrdən, bədalardan qorusun. Allah, Allah s.ə. bizim cəmaata hidayət verisin, doğru yola yenəsin. Allah-u Teala bizim ruhumuzu boğuşsun, bərekətdə etsin. Allah-u Teala müharibədən əmnəmanlıq olmamaqdan bizi qorusun. Başqa müsələman dövlətlərini Allah-u Teala əmnəman etsin bizim dövlətimizdə. Və bir yərdə olan bütün müsələmanlar Allah-u Teala olsun, onlara səbir versin, hidayət versin, doğru yolu yanətsin. İnnə Allaha yəmuru bil-adli vəl-ihsəni və itaizəl və qurba və yenhə anil fəhşəyi vəl-munkari vəl-bağiyy. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهِ عَلَمُ مَا تَسْمَعُونَ